Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW vom 14. März 2013 Landesregierung begrüßt unseren Antrag gegen das Leistungsschutzrecht Daniel Schwert, medienpolitischer Sprecher der Piratenfraktion NRW zur heutigen Sitzung des Ausschusses Kultur und Medien und zum neuen Leistungsschutzrecht Wir freuen uns, dass die Landesregierung unseren Antrag auf Ablehnung der Einführung eines neuen Leistungsschutzrechts für Presseverlage begrüßt. Frau Ministerin Schwaldüren hat angekündigt, sich in der kommenden Woche im Bundesrat für eine Änderung des vor zwei Wochen vom Bundestag verabschiedeten neuen Leistungsschutzrechtes einzusetzen. Das bestätigt unsere Einschätzung, dass das verabschiedete Gesetz in dieser Form untauglich ist. Es berücksichtigt nicht die Interessen der Journalisten, eröffnet massive Rechtsunsicherheiten und schränkt die Meinung und Informationsfreiheit erheblich ein. Der Ausschuss Kultur und Medien wird im Landtag NRW eine ausführliche Anhörung zum Thema durchführen, um die Möglichkeiten und Notwendigkeiten zum Schutz der journalistischen Arbeit im Internet zu besprechen. Dieser Anhörung blicken wir gespannt entgegen. Wir bedauern aber, dass vor der Entscheidung im Bundesrat die Befassung im Plenum des Landtags NRW nicht mehr möglich ist. Im weiteren Verlauf werden wir uns ganz klar gegen das neue Schutzrecht und unter anderem für eine Stärkung der Rechte der Urheber und Verwerter gegenüber den Verlagen einsetzen. Pressemitteilung fürs Krenes, gesprochen von Andrea A. Cavaco. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt